Jane, is this not why you are here? I'm also just a girl standing in front of a boy asking to love me. I have a dream. In all, in Lucky and for that more. That's not the lead of evil. This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I will have thought. Oh. Damn. Mm. Yes, eh, varmt välkomna till Du borde veta som är Frågesporten med allmän bildning i centrum. Jag som snackar här jag som vanligt heter Johan Hundebergsson fortfarande och bredvid mig har jag... Ja, Man kan ju tro att jag har mitt namn men fortfarande heter även jag, Pernilla Lindberg. <laughs> ja, jag lite lite med ja. Ja. Eh, det är lite problem med autocorrect tidigare idag. Vi har ju kommit fram till sista semifinalen. Oj, oj, oj. Oh, Gud, hur känns det Panilla? Eh, jag är glad att det är jag som står här och att det är inte jag som står där våra tävlande står. Ja. Eh, varför det? För att eh, mina nerver är inte sådana som passar i en semifinal. Nej, men Nej. då är det bra att du är dumare som, som, som sagt och jag är programledare. Det är kul att stå på svaren så att säga. Eh, våra tävlande är Victor Elinder. Hello på dig. Hello. Hello på dig. Och eh, Tina Korkiyama. Hej! Hej! Jag ville säga Korkiyama, men... Det... Det, nära nog. Nära nog. Ja, eh, hur länge med dig Victor? Du har stressat runt hela dagen här, sa du. Uh, ja, Ja, men det är bra i övrigt. Det är snart jul. Ja, det, är snart. <laughs> det innebär att det är mycket att göra. Hur mycket att göra slutsport innan man drar på jullov, så att säga? Innan citationstecken. <laughs> För att man har ju mycket att göra under julen också. Eh, Tina, vad har du hittat på idag? Du pluggar ju tapeterare. Vet jag inte om vi har sagt innan? Eh, ja, kanske. Eller möbelrenoverare. Ja. ja. det är inte jag... samma sak då. Nej, men nästa. Men eh, jag har försökt renovera möbler idag. Det har gått så Men varför säger man tapetsera då? Det är när man har gått en längre utbildning och ja, sådana grejer. Nej, ja, okej. Okay. det borde jag kanske veta vetat. Att... <laughs> det är sånt här i det här programmet man borde ju veta saker, men eh, jag tycker att eh, vi vill ju veta hur programmet ska fortgå idag, visst Pernilla? Ja, och det tänkte jag berätta för dig nu Amanda. Och för vår händer? Ja, men precis och för lyssnarna. Ja. Och vi kommer som vanligt att börja med vår musikfråga och efter det så kör vi Vem det där vi har klippt ihop en serie olika ljud som ska allt en person. Mer om det senare. Efter det så ska vi köra nyhetsquizet där vi ska kontrollera hur de tävlande har hängt med i nyheterna från veckan som har gått. Efter det så ska vi köra de två lottade kategorierna som idag är inget mindre än populärkultur och natur. Rim, passar bra? Ja, men jättebra. Hur känns de kategorierna för våra tävlande? Natur känns ju, för Tina i fall, ganska bra, eller hur? Jag, jag, jag vill tro det, men vet jag vet man aldrig. Satt satte lite pressad på dig, det, det var inte alls meningen. Jag lyckas alltid med att sätta någon typ av press på våra tävlande. Viktor, hur känns det för dig då? Natur är ju roligare än populärkultur, det är ja, helt klart. Vi får se hur det går i tävlingen då. Men som sagt, som Panela sa, ska vi inleda med musikfrågan som vi gör i varje tävling. Och eh, hur går den till Pernilla? Ja men då ska alltså de tävlande gissa vilken artist eller grupp som sjunger samt vad låten heter. Och den som då säger sitt namn först den får svara, men gissar man fel då går frågan över till den andra tävlande. Och efter, efter låten då så kommer Amanda att ställa två frågor som har med låten att göra, eller artisten då. Och varje svar det är värt ett poäng. Jajamensan. Eh... Är allting klart för er? Ja. Mm. Mm. Då tycker jag att vi kör igång den här lilla låten då. There Viktor Uh, inte det här Swedish House Mafia Det är helt korrekt och låten heter Don't You Worry Child Det är också helt korrekt ja, också Helt korrekt, snyggt Det var två inte att brukar inte lyssna på Tina verkar ha problem med sina hörlurar. Ja, jag hör ingenting Dessvärre Jaha, eh, vi får reda ut under låten Om vi går innan Tråkigt <laughs> eh, Men det var alltså gruppen och eh, låten eh, Vi tänker då att vi ska ställa två frågor kring gruppen och låten Och de kommer här Hör du nu Tina dock eh, Ja Du hör mig, bra den första, låt, äh, den första eh, frågan lyder som följer Detta var den sista låten som gruppen släppte innan de splittrades Vilket år splittrades de? Viktor 2012 mm, Inte helt rätt Tina, 2013 Ja det är rätt Snyggt eh, Andra frågan <här> Efter att gruppen splittrades så fortsatte två av dessa DJs att spela ihop Vilka? Nej, det var det ögonbryna och <laughs> lyftande händer. <laughs> Pernilla? Ja, men de som fortsätter spela ihop är ju Axwell och Sebastian Ingrosso. Låter det, det låter bekant. Du ja, hörde inte av så jag glömde vad bandet ja. hette. <laughs> ja. Det är sånt som händer. Vi ska eh, ta en liten paus och kolla vad som finns på. Det är så spännande i den första semifinalen. Här, så. Eller andra menar jag såklart. Vi är strax tillbaka. Ja, det hade vi Saint Motel med The Move som är veckans singel här på PTFM. FM. Eh, och du lyssnar på Det både du vet Det är sista semifinalen. Vi är eh, igång med att eh, köra. Nu ska jag sluta tjabbas himla mycket. Pernilla, vad är det som väntar härnäst? Ja, men nu ska vi ta reda på vem det är som är vem där. <laughs> Snick. Det är så rimverkstad idag. Ja, vi ja. måste ju passa på nu och vässa gärna innan julen. Just det, så är det ju. Mm. Eh, hur går det till då Panella? Ja, men i det här momentet så har vi klippt ihop en serie olika ljud som med en viss logik så där ska gestalta en kämpeperson. Och när de båda tävlande tror sig veta vem det är vi söker, då ska de säga sitt namn i mikrofonen och skriva ner svaret på sin lapp. Om man svarar inom 20, 20, 20, 20 sekunder så får man tre poäng. Svarar man inom 40 sekunder får man två poäng. Och efter de här 40 sekunderna har gått, då får man ett poäng för rätt svar. Är allt på det klara hos våra tävlande. Ja. ja. Ni är bekanta med den här grejen sen tidigare. Då eh, tycker jag att vi frågar, ja, men vem är det vi hör? Klassungar från Lidingö med tråkiga kaps. Nej, inte riktigt. Det här är sagan om... Coolaste kappen är det långa länder, palukorv. Det här är sagan om... Kille som grabbar runt oss och botar dem Hur länge bodde du i Kenya? I tolv år. Och du är född där nere? Mm. Uh -huh. Det här med huvudtaget, att du växte upp då, mm. i, i Kenya, i Nairobi. Hur, hur har det påverkat dig? Hur viktigt har det varit? Det är väldigt många sätt och vis för Jag bor i Kenya kommit till Sverige. Så det uppstår alltid Det små krockar. Isabel. Vem är Isabel? Isabel är min flickvän sedan tio år tillbaka Riktigt härlig musik Det är så att Daniel ja. Adams Ray heter han Ja eh, Viktor, du sa ditt namn Du får lova mm. Sara eh, Daniel Adams Ray Och det är ju faktiskt Daniel Adams Ray Vi ja. Vad var det du knepte på så att säga det var ju snokgrejerna där men jag satt och funderade, vem av dem det kunde vara? Lite tricky. Mm, ja. ja, det är lite så... Eh, Tina får <laughs> <laughs> Snabbt sammanfattat. Ja. Eh, Panilla kan du be en utför vad det var vi hörde? Mm, det här är ju lite tricky, där, Amanda. Men han är då född i Nairo Nairobi. Nairobi. Nairobi, som ligger i, i Kenia. Och det vi hörde där absolut i början var även Kenias nationalsång, en bit ur. Sen hör vi en kvinna säga överklassungar från Lidingö. Ja, det var precis vad Daniel och den förre snokmedlemmen medlemmen Oskar Lindros kallades för, lite så här som ett skälsord. Därefter så fick vi höra en låt just från bandet snok, vilket var Mr. Cool. Efter det så fick vi även höra då att de, det var lite olika intervjuer där med Daniel om att han växte upp i Kenya och de pratade mycket om det. Slutligen, kanske den största ledtråden, var just den här låten Lilla Lady som han har gjort. <laughs> <laughs> okay. Alla står fortfarande som stora frågetecken. Nej, men jag visste inte att han var eh, från Kenya. Nej, Det är roligt, du borde veta material tycker jag. Mm. Ja. Eh, bra, då har vi benat ut i det. Vad är det som ska... Är det lite klara för dig Tina? Nej? Ja, ja. ja. Jo. <laughs> Absolut. Det är viktigt att alla är med. 100%. Ja, eh, men Pernilla, vad är det vi ska köra nu? Nu ska vi äntligen kontrollera om de tävlande har hängt med i nyheterna från veckan som har gått. Under en minut kommer Amanda att läsa upp nyheter och de tävlande ska då avgöra om det hon säger är sant eller falskt. Ja, och vi börjar med Tina. Är du på det klara med reglerna? Ja. Jajamensan, då kör vi igång. Sedan de gamla 25 vattsglödlamporna förbjöds så har många klagat på det svaga ljuset och de nya miljövänligare lamporna. Det har gått så långt att EU kommer ta ställning till om de gamla lamporna ska få börja säljas igen. Falskt. Det fattas runt 200 djursjukskötare i Sverige. Den som behöver akut sjukvård kan därför behöva åka 50 mil för att få den vård som behövs. Sant. Sant. En kvinnlig kusk har blivit, genom, blivit historisk genom att vara den första i Sverige att vinna ett travlopp. Flickan var inte äldre än 16 år gammal, alltså född under 2000-talet, vilket tidigare inte har hänt. Fast. Sant. Att röra en mobilskärm för mycket kan ge muterande effekter. En studie gjord av Santa Monica College i USA visar att fingrarna blir plattare och frenetiska av mobilanvändare. Fast. Falskt. Inom en snar framtid kan det nya mobilnätet 6G vara självklart. Vi har knappt hunnit börja använda oss av 5G med redan arbetar i forskar i London med ett ännu snabbare sätt att framföra mobila telekommunikationer. Falskt. Det är falskt. Snyggt. Vi går vidare direkt till Victor om du känner dig redo. Ja Snyggt, då kör vi. Stockholm växer med 35 000 personer varje år, vilket ändå är lite för att fylla arbetsmarknaden. Inom nio år behövs nämligen ytterligare 225 000 personer i arbetskraft. Sant. Sant. Det som är allergiska mot hundar och katter kan snart andas ut. Ett recept som visar sig vara väldigt effektivt mot de, all mot de allergiframkallande ämnet som finns i päls har tagit fram av forskare i Tyskland. Falskt. Falskt. Medieföretaget Snapchat för, köper in sig i Kardashians systers Kylie Jenners framgångsrika sminkföretag. Sant. Falskt. Regeringen utreder ett, företag, ett förslag om att införskaffa vägslittag skatt för att minska miljöpåverkan. Sant. Sant. Färgen i whiteboard kan vara skadlig. Whiteboarden började användas i skolan under sent 90-tal och många lärare har sedan dess fått permanenta missfärgningar på händerna. Falskt. Falskt. Den som bor i grannlandet Norge och har studieskulder samt väljer att flytta till landsbygden blir skuldfri. Sveriges land, land, landsbygdsminister vill se ett liknande system i Sverige. Sant. Sant. Snyggt. Eh, jag ber om ursäkt för mina svåra, eh, ja, inte svåra uttalningsmöjligheter men ja, ni hörde ju själva. Vi får en liten pass. Sia med Birds set free på PTFM. Det borde vetas andra semifinal är i full rulle. Mm, jag kände att den sätter mig fri. Ja, förstår du. Ja, exakt. Ja. Eh, kommer Eh, kommersiellt likadant för våra tävlande efter eh, den här omgången eller vad säger ni? <skratt> <skratt> Tina är lika övertygande som alltid. <skratt> jag är ju supernyfiken på hur det står till i resultatet. Mm, där är det är du va? Mm. jag ska ta och berätta det att eh, Tina, du har fyra stabila poäng. Men Viktor, du har fyra ännu fler stabilare mm. peng, Alltså åtta fyra står ställningen nu. Tävlingen är långt från över. Eller, eh, det är så jag säger i alla fall. <laughs> Nej, men jag bara. jag bara. <laughs> Nej, men den är långt från över. Vi har ju två kategorier kvar. Visst har vi det, Panilla. Ja, vi har två eh, riktigt fina kategorier idag faktiskt. Ja, jag tycker också det. Och den ena är då som sagt populärkultur och den andra är natur. ja. Vad gäller under dem? Mm. Under de här kategorierna så gäller det att se sitt namn så fort man kan svaret då Amanda har läst upp eh, frågan, då, påståendet. Mm. Eh, och svarar man fel, då går helt enkelt chansen över till motståndaren. Ja, jag tycker det låter vettigt. Men vi kommer att börja med en ljudfråga i varje kategori. Jajamensan. precis som i varje vecka. Mm. Eh, och då, eh, den första kategorin som vi ska ta i är natur- och som sagt så börjar vi med en ljudfråga. Känner ni er redo? Ja. Ja, ja Tina, ja. nickar. Ja. <laughs> nu, nu kör vi igång. Ja, där hörde vi en fågelart och vår fråga är Vad heter fågelarten som är en av de bästa ljudhärmande fåglarna i världen? Och som fanns faktiskt som husdjursalternativ i Sverige ett tag på 70-talet. Tina. Tina. Papagoja. Mm, inte rätt. Mm. Viktor. Då trämmer jag till med en grå Jako, kanske? Nej, det inte fel. Vad är rätt så? Be och Hur man nu uttalar det. Ja. Då kör vi igång. Eh, på, vilken eh, på vilken fågel flyger Nils Holgersson i Selma Lagerlöfs Victor, bok? Mm. en gås. Det är korrekt. Det finns en hel del skillnader mellan djurceller och växtceller. Vilket av följande finns bara i en växtcell? Då finns det alternativen cytoplasma, ribosom, cellvägg och mitokondri. Viktor, cellvägg. Nej, mm, inte rätt. Tina, <laughs> den första. <laughs> cytoplasma, det är rätt. I högstadiet läses ofta biologi tillsammans med fysik och kemi. Vad kallas de tre ämnena med ett gemensamt? Tina, Eno, Det är korrekt. Vad är mykologi? Viktor, läraren om svampar. Det är korrekt. Vad betyder ordet biologi? Viktor, läraren om huset. Nej. Eller om det som är runt oss. Ja, Det får vi, kan vi inte ge rätt för. Uh, Tina? Uh, läraren om Natur. Mm, rätt svar. Det vi söker är lärna om livet. Eh, lichenes är organismer bildade av ett symbiotiskt förhållande mellan en eller flera svampar. Vad är, det med vanligaste namn? Vad, är det, vad är det mer vanliga namnet för lichenes? Någonting som är väldigt normalt vanligt i skogarna här i Sverige. Nej, vad är det inte? Rätt svar är lav eller mossa. Att en ejderhona kallas åda, det vet ju väl de flesta. Men vad kallas en vuxen hanne? Det är alltså ett djur. Ja, vad är tiden heter det? Mm, Guding, det är alltså en fågel. Vilken fågel har den största vingbredden på jorden som har uppmätt. Tina. Tina. Vad är Det är korrekt. Det är alldeles riktigt och rätt. Snyggt. Eh, det var alltså vår naturkategori. Vi kör direkt på eh, populärkultur tycker jag. Vi med, inleder med en ljudfråga som sagt. Då får ni spetshörna. God eftermiddag. Under de eh, 25 åren som jag haft glädjen att få vara er julvärd så har jag undrat, eh, hur har ni det just nu? Mm, det var ju Arne Weisse där eh, och Arne Weisse var länge årets julvärd hos SVT. Vilket år blev hans sista? Viktor, 2012. Eh, inte korrekt. Tina, eh, 2010. Eh, inte heller. Rätt svar är 2002. Oj. Oj, Vilket år lanserades den svenska multinationella online musiken Spotify? Tina. Tina. 2008. Det är inte korrekt. Viktor, 2006. Det är korrekt. Vad heter komikern som blev tilldelad frihetsmedaljen den 23 november? Ganska nyligen. Nej, är tiden mm. inte det. Det är ju Ellen DeGeneres vi söker. Med nästan 40 000 besökare i veckan driver personen Sveriges mest lästa blogg. Vad heter bloggaren? Nej, tiden heter Kensa Kenza Sweden. Var i Stockholm ligger den vikingakrog som artisten E-Type öppnade under 2011? Viktor, gamla stan. Det är rätt. Bagira är en av karaktärerna i djungelboken. Vilket djur är han? Viktor. Viktor. En panter. Det är rätt. Förkortningar används ofta för att förenkla chattandet. Vad betyder GLHF? Viktor, good luck, have fun. Det är rätt. Sagen om ringen trilogin utgavs redan 1954 på engelska. Men vem är författaren? Victor, GRR Tolkien. Det är också rätt. Den första julkalendern SVT sände hette Titilliture. Vilket år sändes den? Viktor, 1968. Mm, så nära. Eh, 67. Rätt var det, 1960. Vem var den första att vinna Svenska Idol 2004? Tina. Tina. Daniel Lindström. Det är rätt. Båter med vinden är världens mest sedda film. Men hur många gånger har den visats på bio? Tina. Ingen. <laughs> det är inte det vi söker. Viktor, en miljard? Inte det heller. Rätt svar är 500 miljoner. Eller egentligen 504 Jajamensan, och där har vi den klockan eh, ringa tjusigt. Vi ska räkna ihop eh, resultatet och vi är alldeles strax tillbaka. Oh yeah. Då hade vi Bon Iver med 33 God. Ja, det är alltså det är slutet på den här semifinalen och jag är så fruktansvärt eh, nervös tänkte jag säga, men eager för att find out vem mm. har vunnit. Men vem är inte det? Och nu tänkte jag bara slänga in en liten sån här kul grej att det var väldigt mycket fåglar där i naturkategorin mm. och passade bra till låtande. Ja. Ja, ja tänkt. Men då till den som tar sig vidare till finalen. Kina, du samlade ihop nio poäng, Viktor, hela femton stycken. Jäklar! Eller vad säger du, Viktor? <laughs> <laughs> Första reaktionen, jäklar. jäklar! Men grattis till vinsten! Tack! Du är vidare till finalen nästa vecka! Mm, det blir kul! Ja, ännu mer stress på din tallrik, tänkte jag säga. Men, eller? Ja, men det. Det blir, det blir bra. Det blir kul. Ja, men jag tycker att alla ska lyssna på finalen nästa vecka och tills dess har det gött! Det är för Ja, var det fint? Fint! <laughs>